Від самого початку я розмірковував над питанням, чому людина, яка вирішила прибрати щербину, зупинилась на такому, відверто скажемо, ненадійному способі. Набагато простіше було б найняти гарних професіоналів, зараз цього добра хоч греблюгати, та й підготувати нещасний випадок на кшталт автокатастрофи чи влученого пострілу снайпера. Ну, врешті-решт, справжнім спеціалістам нескладно було б і висадити у повітря всю цю контору. «Кілерів легко вирахувати», – перебив мене Федін. Я тільки поморщився. Краєм ока... Я зауважив, як Кобуладзе, також кинувши на Федіна швидкий погляд, призерливо усміхнувся».